Вмер здоровий глузд, вмерли навіть закони природи, натомість діє якась таємнича алхімія безтямних указівок, повелінь і оглашень. Настільки облудно переконують, ніби ми люди, ніби громадяни країни соціалізму, ніби ми хазяї необ'ятної Родини своєї, насправді ж усі ми тільки оглашенні. А ми ще тільки-тільки вивчили найпростіші догмати жорсткої сталінської церкви, і тепер ждемо хрещення. А нас після читання апостола і Євангелія деякон висилав з церкви словами «Єлицею оглашенній і зидіттє». Так ми, власне, і лишалися оглашенними до самої смерті, хоч могли і розділятися на обурюваємих, припадаючих, слушаючих, присвіщаємих. А десь у високих кабінетах невідомі люди, керуючись невідомими і незбагненними мотивами, несподівано називали ім'я, а вчора ще ніким незнаного чоловіка, і того вже й не впускали, а вводили в храм, і одностайне обрання, і величання, облачання в ризи, накладання другого Гомофора, урочисті дзвони, аплодисменти, роз'явлення рота на кожне вимовлене слово, возвеличеного. Керівник народився, мов син Божий. Вже він не серед які стоять на паперті, а в сонмі, в еліті, а в організації. Вже в нього все організоване – думки, сни, життя, і він здатен організувати все на світі, навіть мертвяків на кладовищі. Організовано завершимо весняну посівну кампанію, організовано проведемо зимівлю худоби, організовано покінчимо з релігією цим опіумом для народу, організовано піднімемо цілину. Еліта керівників, хоч і виспівує, а вишлі ми всі з народа, хоч і б'є себе в груди, заприсягаючись у вірності народові. Насправді немає з народом нічого спільного, рве всі зв'язки, стає безнаціональною, служить тільки вигадані ідеї, а вищому начальству, зрештою, самим собі. Для них усе те, що виросло протягом віків – все коріння народного життя, його традиції, віра, мораль, спосіб життя, підґрунтя – все це вороже, чуже, смішне і примітивне. Все вимагає безжального нищення і викорчовування, як потемнілі від негоди сільські дерев'яні церковці або старовинні ікони з потемнілими ликами спасителів.